Hola, hola, hola! La tierra llamando a Marte.. Yeah. Ara sí. Vinga, que acabem.? ¿vale? Si vos sembla, anem a fer l última diguem-ne formalitat, encara que hi ha prou gent ja que ha, que ha marxat. I per tant, en el plenari, amb el retard dissortadament habitual en tierrares Valencianes, Anem a, a fer un, la idea de ara és fer simplement un resum de el que s'ha parlat en cadascun dels tres grups, un resum d'accords que després de qualsevol manera haurem de passar a net, i ja ho dic com a compromís dels de responsables de grup, que passarem a net i farem arribar a totes les associacions i persones assistents a aquesta trobada i a la trobada del 26 perquè hi ha algunes associacions o persones de la, del dia 26 que no han pogut vindre avui per motius diversos motius de, de líos d'associacions o de vida personal que la gent encara que no ho pari té i eh, per tant us ho farem arribar prescrit eh, per tant de continuar treballant val? per tant si us sembla eh, per començar d'alguna manera comencem amb el resum del grup d'organització que farem Isabel i jo eh, i per tant començar Comença, Isabel. Vinga. A veure, nosaltres... A prop a <laughs> sentiu, no? Sí. Nosaltres hem parlat, eh, primer, hem deixat clar que, que els objectius i les característiques de, de, les, de les conclusions en les que arribarem en la primera trobada eren algo que tots veiem necessari i que realment en eh, compartíem, no? El, el tema de, de la participació o la reivindicació de la participació de veure com fer-la millor tindrem més vies de, de participació activa i que això no fos només un, es traduir en una llei sinó que, que, es, que es traduir en, no només un grup de presó i una llei sinó en, en, en camins reals d'una participació més directa i una democràcia més participativa. En aquest sentit hem parlat d'una sèrie de, de, de característiques que veiem importants remarcar i que tots d'alguna manera hem arribat a... A consens no? I és que el ritme d'aquest procés ha de ser un ritme segur però lent, no ha d'anar subjecte als temps polítics i no ha de tindre només l'objectiu final d'intervindre d'alguna manera en els resultats electorals de les pròximes eleccions, sinó que ha d'anar- més enllà. També s'ha de deixar clar que hem d'aprofitar eh, la sectoralització que ja existix. No? Hi ha moltes entitats i moltes altres entitats treballant en certes línies. I, i els interessa la participació a aquestes entitats en aquest sentit, en aquestes línies de treball. Entonces, hem d'aprofitar-les per aportar el debat directament a aquests grups de treball existents. Eh, també és molt important, i és una que s'ha remarcat, és que no hem d'afegir-se un treball eh, més excessiu. No? O sigui, no, no, hem de, no hem de resultar en un treball que, que ens resulte més pesat, i, que, i que, sinó que ens ha de d'obrir més camins i ha de ser fàcil per a totes les associacions el participar. Després també s'ha parlat que aquests grups de treball, tant els grups de treball existents d'organització, participació i de comunicació, han de ser estables i està bé que, que continuen treballant i, i que s'afiancen les relacions, però també han de ser oberts, o sigui, que la gent se pugui sumar d'una manera fàcil i que ells si, horizontalitzar se respecte. I una preocupació i també un objectiu primordial és el fet de que el procés se descentralitze, que la comarcalització de la que parlàvem arribi d'alguna manera i ha de ser eh, amb, no només d'una manera teòrica, sinó d'una manera real. Em de veure com arribar a aquestes comarques i com arribar a tot el territori del País Valencià. I ara parlarà Toni d'altres acords. Bé, això el que ha comentat Isabel, és eh, els acords del grup d'organització referents a criteris en la primera part de la sessió la primera sessió del matí l hem dedicat un poc a marcar els criteris genèrics eh, que havíem de, abans de baixar a la, a la, a la, a la concreció val? Eh, la segona part la segona sessió eh, hem baixat ja a la concreció de propostes d'organització i concretament eh, hem fet una proposta que s'haurà d'entrellaçar amb comunicació i participació ja de campanya ja hem entrat, hem entrat diguem en el disseny del de que podria ser la campanya per tant, eh, en l'organització el que hem parlat és primera qüestió, veiem molt important el manteniment d'un grup de treball eh, estable eh, i a l'hora obert que garantisca la continuïtat organitzativa de la xarxa d'entitats i permeta més endavant la seva comarcalització i la seva sectorialització. Per tant, el primer punt és el manteniment d'aquest grup de treball, però que convocarem de manera oberta i, per tant, esperem que el grup de comunicació ens faciliteu les eines de comunicació interna i de treball intern, que per a nosaltres pensem que és molt més prioritària i urgent que no encara la comunicació externa. Val? i segon tema eh, el tema de la, de la campanya des del nostre punt de vista ens plantegem una campanya que tindria la proposta del grup d'organització que tindria tres moments o tres períodes en el calendari un primer moment que, que seria el primer trimestre i quatrimestre del curs és a dir, des de setembre fins a, la, fins a Nadal per entendre'ns, dit a l'engròs eh, que seria una campanya que fonamentalment hauria de ser de caire intern per intentar aconseguir la complicitat i la sensibilitat o la sensibilització dels propis membres de les pròpies associacions i entitats que formen part de la xarxa per no parlar de tercers, en el meu cas, Ació Cultural, com a exemple aquest tema s'ha discutit i s'ha debatut a nivell de junta directiva i a nivell de determinats responsables comarcals però no s'ha debatut, no s'ha implicat no s'ha fet còmplice d'aquesta proposta als 4.000 socis que tenim i això multiplicat per moltes entitats per, molts socs, per estem parlant de molta gent per tant una primera uns primers mesos d'una campanya de sensibilització i de complicitat i de debat intern en les entitats i associacions que ens hauria també d'ajudar a fer un primer procés de comarcalització en tant que aquest debat siga intern també haurem de traslladar-lo a les comarques i en alguns casos per tant també podria ser compatible el fer-ho conjuntament amb els representants comarcals o membres comarcals d'altres associacions. Per tant, un primer període de, bàsicament, campanya interna. Un segon moment, pensàvem nosaltres, d'acte públic. D'acte públic que serveix per a la presentació pública i la divulgació i que rendibilitzés l'esforç intern de campanya en un primer acte públic, que no tenien massa clar el seu format però sí que havia de ser una primera posada en escena pública i que servís al mateix temps per animar un tercer moment aquest acte públic el pensàvem en, en hivern eh? pot ser més en gener, febrer fins i tot val? però no més passar-ne dalt per d'una manera molt aproximada i un tercer moment en eh en el qual reprenguèrem la campanya aquest acte el servis també per a donar-li impuls a una campanya que hauria de continuar el, la l'avessant interna de les entitats i de, les, i de la, i la comarcalització perquè ja hem dit i, i s'ha de marcat que el nostre criteri pensem que s'ha de treballar de forma segura i consolidada a un ritme no necessàriament apressat, però que ja tingués també en aquest tercer moment una projecció ciutadana, és a dir, buscarem ja progressivament la implicació ciutadana i el debat ciutadà i en tant que, evidentment, entrar en context electoral seria, per tant, un tema de, de impulsar el debat públic sobre aquest tema però amb una, amb una vocació d'anar més enllà del context electoral i del resultat electoral en un sentit o un altre. Vegem aquests tres moments. Ara, igual que en el grup de treball serà clau que el grup de comunicacions ens permeta tenir eines internes de comunicació, de convocatòria de reunions per a fer-les obertes de funcionament intern, que n'haurem de parlar, per tant hi haurem d'en algun moment seure per a veure com això és possible, en tota aquest, aquesta proposta de, que fem des d'organització de campanya, en aquests tres moments, eh, d'interna comarcalització, acte públic, continuïtat de la interna comarcalització amb ja la, la, la implicació ciutadana, en aquests tres moments serà clau pel treball que fem amb el grup de participació, perquè en teoria el grup de participació ens ha de dotar de contingut i per dir així de, de, de la teoria de quins són els elements a debatre i els criteris sobre els quals discutir internament i després, posteriorment, externament. Per tant, esperem molt de vosaltres, eh? els de participació. I amb això de moment nosaltres acabaríem perquè ara en tenem que per a continuar avançant hauríem dels tres grups de, de refondre i Eh, en el sentit que he comentat per a poder fer eh, ja la proposta de començament de treball a partir de principis del curs vinent i Cosignacio Ignacio tu la de comunicació vale. bueno, recolzat per aprofat de ser un micro per César que tindràs que vindré a la parell per explicar una miqueta el tema està connectat al Facebook César sí. bueno anem a veure eh, hem, hem dividit quan el... bueno, hem sigut 14 persones les que hem estat treballant sí que hi ha una variabilitat important respecte a l'anterior 4 crec que repetíem a soles, 2 o tres venien de les organitzacions que havien estat i havien canviat la persona per circumstàncies de calendari, perquè això és una realitat que tindrem que ser presents i la qüestió que hem plantejat és primer un element tècnic que hem ratificat el treball que hem debatut fins ara el grup i vos plantegem per a que el plenari. En concret és César, vos pot comentar alguna un flash de... ha fet un gran treball de disseny, ell és Escola Valenciana va plantejar que faria el naming i d'acord a les idees ha plantejat distintes qüestions que ara vos diu. Bé, jo veig de totes les històries que he treballat en el grup, jo veig de l'estat de que faria el naming una definición de, de un el nostre estigui en el teu, perquè la veritat és que la telecomunicació va fer un vell, no? I això, bàsicament, això és part de l'últim, és eh, vostre, que tenim la eh, llei en marxa, però sí que es eh, referida com, com de la imatge. Una imatge que no intervixi de aquí, tant, des de l'efecte de l'entitat, que molt no de part, si per no ens hagués viscut una solució tipogràfica, i que el no posem res que la massa estètic que el costa el que ja el que feia a la proposta. Almenys que el problema no va agradar i que el final pot tenir el que feia a línia. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies, César, per la feina feta. Eh, Amadeu, està pereixi. ahir, sí? Amadeu, treu-t'ho... Bé, bueno, a partir d'ahir eh, hem acordat que això sigui el nom, si vos sembla a tots bé, que suposo que sí la idea és que eh, registrem eh, el, la, el nom que vindrà el problema tecnològic del, de, dels dominis i serà el més semblant a aquest nom per a poder treballar. A partir d'ahir vam tindre una reunió eh, en este temps de la primera trobada la segona trobada i el que vam acordar era no, inventar, no carregar de massa faena a les eh, organitzacions que ja ens complica molt mantenir les nostres eines, sinó que anar a on està la ciutadania. I agregar feina eines com el Facebook, el Twitter, les webs que n'hi han, etc. A partir d'ahir vamm recordar fer un wordpress senzill eh, de moment per a que anirà crixent encara que eh, el citizens y demás están ahí y nos han oferido que en tengamos dominio nos pueden oferir lo de la agenda la agenda del Demosfer eh, EU que os pues, donan informe para si tenéis interés pero de momento nosotros anemos a trabajar y ahora eh, Amadeu que es de Acción Cultural, es el webmaster de Acción Cultural pues dirá el esborrany, porque claro hasta que no está el dominio de demás no puede ser, pero algunas de las ideas la idea es decir, un cop del G1 apareixen el nombre de les dades de les dades de la xarxa. Té un senzill, no definit de dir que es de dir que es potser, simplement ha de votar a deixar ser social per a per al màxim de 3. El que és que ara tenen fitxes per a la metadeu d'un per on és més actiu, però bàsicament muy claros, muy y que no ha de tener el protagonismo que el desempeñado. Simplemente será un punto de entrada y después consultar por Marcos Rodríguez y a partir ahí volar a la nacional de los dos por el Un calendario que será una opción complementaria para Bàsicament, el que Amadeu planteja són uns RSS, és a dir, uns seguiments o feeds, de tal forma que apareixeran els titulars de cada, de cada web i quan punxes t'aniràs a la web. Anirem enriquint això. En altra cosa que és el, un calendari per a funcionar, que ha quedat que, com a responsable de fer un tutorial amb el Google Calendar, que utilitzar tots un Gmail o tindre un Gmail per això, que ho farà Vicent Ferrer de eh, u UEntretants, que farà eh, un tutorial per a això. També hem acordat fer un formulari per a tindre exactament totes les informacions de cada eh, organització, és a dir, el logo, el correu electrònic, la persona de contacte, el Twitter, etc. Això van a redactar l'esborrè inicial Marita Macías de la Fundació Hugo Zárate i Alvar de eh, Benimaclet, Estrella Rocha i de més. Això vos farem a plegar i fa falta que tots eh, ompliu ahir. I per altra banda, altres elements anirem enriquint. Per exemple, Surcho, com a coordinant del tema de, de Sara, que avui mateix eh, estan gravant així, gràcies, moltes gràcies a, a les tres persones que estan fent pràctiques i, i que han fet ja un anterior document eh, audiovisual en vídeo que ho podeu veure en Sàrea, doncs enllaçar també perquè tinga la xarxa tinga imatges potents. Se plantegen alguns temes a partir d'ahir. Això és la qüestió tècnica que està en marxa. Eh, faltaria veure aquestes altres qüestions del citizens i altres elements. Mos ha comentat Juan Carlos Mellado un tema molt interessant que vos convidem a veure, que em queda com a que és somosuper.org. Es una somos super. somos somos súper está en castella de moment está financiada Caixa popular yá la fundación del horta sud eh, suposemos que está en proves porque le visto les en castellano lo matéis pero eh, ten molta molta potencia y bueno pues si es una ahína que nos pod servir en queda que parla en y ve y lo del citizenss que va continua también y que nos oferís Pedro Prieto la, seua, la, seua, la implementación de la agenda sense tocarla en las nostres característicasístiques con el nostre nom. pero de moment todas eso son es posibles, pero nosotros anem fin camí y de mes. Sí que se plantea algún element de comunicación en general. el, objetivo, el segundo objetivo era posar en marchao com servim el equip o el grup a participación ciutadan, a coordinación, organización. El que hem plantejat és que la comunicació requerir, eh, té unes certes complicacions. Per exemple, hem vist molt interessant crear un Facebook, un Twitter, etc. de la xarxa. El problema és qui alimenta això, i això està sense resoldre. Sí que pot ser que es comencem en voluntaris provisionalment eh, a, a posar-lo, però clar, si hem d'alimentar-lo, això dona prou feina tampoco tienen condiciones de crear un comité de redacción pero claro en la web está ni habrá que elegir qué temas son el tema central porque el, todas las asociaciones estarán horizontalmente anirán para tal vez, pues por ordre de, de, de, de colocación o la data del evenment y tal pero el tema central gust tiene que decidir y claro eso es un marrón que vos pues, pasemos al grupo de, de organización para peroabore cómo se fa eso ve ¿eh? y la otra cuestión envís que sería interesante emanar alumnes, eh, en becaris, periodistes, eh, audiovisual, etc., per l'any que ve, ells acaben en guany i estan fent disse treball, però per alimentar. I, de moment, perquè, clar, Amadeu s'assustava que li caia tota la faena a el es, ell, que l'adolesor és ell farà el que puga, però han comentat, doncs, pues, bé, bueno, ells tenen la campanya del Correllengua el 9 d'octubre, el Cabañal té el 10 d'octubre portes oberts, és dir, que tots anem molt carregats i si veure com, com ho fem. I, per tant... Eh, això seria una de les qüestions a, a continuar. Sí que s'ha plantejat que és precís plantejar des pues, de notes de premsa, la pròpia presència pública, etc. Hi ha un punt molt interessant que s'ha disculpat perquè l'última hora ha tingut problema, però Moisés, de, és l'editor de la veu del País Valencià, que estava apuntat a este grup, ens ho oferís des de la veu tener un banner permanente y difusión de las actividades. Eso hauren de hacer más cosas, ha hablado de que en Radio Clara y Radio Malva va a hacer contactos, incluso en los mitines eh tradicionales o los mitines más normales, pues como hacer que en el momento que estiga acabada la web y tengan claro el proyecto de, de, de, de, de las cosas que van a hacer, ni habrá que pensar pues una posada, una convocatoria de rueda de prensa, etcétera, y eso de momento torontoya, pero la chin que son, ¿eh? i, i bueno, s'ha plantejat inclús fer alguna cunya publicitària, s'ha plantejat algunes qüestions, però hem dit que això de moment era complexe. I bàsicament, si se m'oblida alguna cosa, apunteu-la, però eh, crec que he estat més o menys... Parla... Bueno, Bé, sí, hem parlat d'alguna cosa més. El tema de financiació que hem de resoldre, hem avançat, que bueno, pagar 25 euros per exemple per entitat pues no és una quantitat molt agobiant i podria donar perquè ara n'hi ha que fer despeses que de moment està cobrint-se pues, per la gent que va a més començar o el que sigui però, però n'hi hauria que veure i per tant organització tor tornem a dir que té que, que veure i tal vegada apuntar en un futur immediat alguna cosa de formació perquè, clar si te tenim eines, hem destacat que no hi ha massa ni el País València no massa espais de formació de noves tecnologies per a la participació. Hem comentat alguna idea, en concret, eh, així com INRRD, que general s' donada de alta en la xarxa, convoqué per al dia 26 una, una, una jornada, sobretot a NHS que són els que més desenvolupars tenent, sobre comunicació per a l'empoderament ciutadà podría decir hay una propuesta de juntar en su universidad tal hacer alguna formación para que todos estén aprendiendo, Decir ¿no? que y res més. Eh, yo creo que en això ya si alguna voleu fechre alguna vegada alguna cosa pues te passa. Se la la Comissió de Participació, o el, grup de de partici el Club de Treball de Participació, l'hem coordinat avui Pep i jo, i bé, en principi n'hi havien eh, eh, 27 assistents, 27 persones, i bé, bueno, ho he comptat per damunt damunt, perquè entre DASAT i d'Eneu organitzacions diferents, la qual cosa pues, ha estat prou bé. Ha tingut eh, prou, prou seguiment respecte a la primera reunió que tinguérem, bueno, i ho hem pogut organitzar, hi havia alguna qüestió de, de, de, de persones que venien de la mateixa organització però bé, bueno, faltava en principi la informació qüestions que en l'experiència i en el temps penso que aniran, aniran solucionat perfectament la, en principi és positiva la, la valoració que, que hem fet al respecte eh, hi ha una qüestió que coincidim en, en la resta de comissions és dir, el treball que anem a fer pues, no va estar en funció de temps electorals és a dir que se, se pretén un canvi de, de la manera de fer la política i que comencem a treballar ja eh, també eh, anirem treballant tranquil·lament però sense pausa i de manera que sí que se pretén és arribar abans del que seria un procés electoral o la campanya electoral de tindre preparat dos tipus de documents com ara vindré a dir ara, perquè s'ha discutit que cal, cal treballar a nivel global i també a nivell concret lo local, lo de barri, lo de comités etc etc y pelo tanto se van a crear paralel·ament i per para avançar dos commissions una comissió que tractaría d'estemes pràctics que afecten als collectius individualmente o experiències concretes de diferents collectius treballante en lo local, i al mateix temps es, es posa en marxa una comissió més tècnica, més jurídica, que aniria eh, preparant i sentant les bases d'una ILP. Una ILP de Participació Ciutadana, perquè s'ha arribat a la conclusió doncs, que eh, hi ha una legislació vigent, però per el seu mateix naixement i per la seva inaplicació dir que cal començar i que cal proposar una nova legislativa que se nutriria en principi de totes les aportacions que es vagin generant, bueno, del treball tècnic i jurídic, és eh, fonamental, i també les aportacions que des de la primera comissió que he comentat, de les pràctiques i dels problemes concrets del, de lo local, es vagin aportant. Val? Eh, en acabant, s'ha parlat també... Vale, sí, eh, que no sol es tracta, no tracta d'una llei de participació ciutadana, és dir, quan parlem i quan tinguem clar lo que i quan es referim nosaltres a participació ciutadana, hem de tenir sempre en compte que va junt e indissolublement lligat a una llei de transparència. És dir, no n'hi ha participació ciutadana si no n'hi ha una llei de transparència que siga I la participació ciutadana no es tracta també tant en fer una participació fins a la presa de decisions, que, que sí, però que en acabant n'hi ha un seguiment de lo que és eh, el desenvolupament de les idees o de les decisions que se, i la fiscalització de les idees i del projecte en si. I Eixa fiscalització i eixe control sobre l'execució, el que seria un projecte liquidat, eh, pues que se sense transparència no pot fer. Però eh, ha que treballar molt i això sí i ho enllacem eh, sobre les altres dos comissions de treball, tant la d'organització com la de comunicació, en el sentit que la participació ciutadana en principi té que irradiar des de baix cap amunt i que moltes vegades i que tenir que trencar un cicle cal trencar un cicle dels últims drap anys en elè la ciutadania ha estat més acostumbrada a no participar que a participar en els, en els fets y que, por lo tanto, eh, las campañas de comunicación y de organización que se hacen pues tienen que eh, recolzar el sentido de que siempre hablan de lo que es la idea de participación ciudadana pero no quédanse en participación ciudadana, sino explicando la participación ciudadana de la que estén reivindicando nosotros, que no es la que hizo la ley de participación ciudadana del 2008 de la Generalitat Valenciana, no es esa. Eh? sinó el que estem parlant i eh, la coordinació i bé, bueno, Pep, per favor eh, si se m'olvida alguna cosa que segur que ara ja se m'olvida alguna cosa, m'has seguit? ah, sí i se m'olvida alguna cosa o no? és es que hagueu estat sí, digues lo de... sí, sí. Eh, exactament eh, a veure, del treball del, del, del grup, és a dir, de la primera comissió que he dit Se, se redactarà un manifest. És a dir, que, per supost, dir, le, totes les qüestions i consideracions que s'incorporen o se, se formulen per a incorporar en l'anàlisi i la redacció de la l'ILP se va convertir en un manifest que mm, puguem ja utilitzar-lo los l'abast lo lo possible de cohesió de tot el grup. És a dir, que tots els que estem participants del grup de participació ciutadana tinguem un mateix discurs pero no solo nosotros, sino que sería el que proposaríamos si para la tardor, o sea, sería la base que proposaríamos para la, la pleta general o la trobada general de las entidades en la tardor-hivern de, de un año. ¿Es eso? ¿Está ¿Alguna cosa? Així la completemos. Sí. No, no, en resumen yo creo que hay tres grupos de trabajo, lo que es que al final avui molta participació i al final ha quedat un poble en l'aire. Jo entenc que hi ha tres grups de treball. Uno, que és molt important i que ho oblidem normalment, que és socialitzar les experiències, socialitzar les experiències de tots els grups, grups que s'han reunit. Hi ha de treball social, d'urbanisme, l'auditoria de context públic. N'hi ha un munt d'organitzacions que estan presents, i eh, experiències de participació que no coneguem i que han existit fins i tot la participació a nivell jurídic jo no sé si sabeu que el tema Blasco que vos encantarà, segurament esteu, té molt que veure en eh, algun dels grups que estan presents en la formació aquesta de la xarxa eh, que han sigut ells que han posat eh, Blasco, no, la denúncia del Cas Blasco això és això és un, un grup de treball, de socialitzar les experiències. Un altre grup que seria una putxa d'idees eh, al voltant del tema de la participació, és dir, no reduir la participació a la IADP. IADP és un dels instruments de la participació que tenim al nostre abast, però no és l'únic. Això és un grup de treball que serà un putxa d'idees. I després, el grup, el, el grup tècnic de redacció de la IADPAT. I... i després eh, també s'ha posat i, i eh, s'ha posat que el, una proposta que n'hi havia del diguem, del grup tècnic enquant a que s'ha estat els col·lectius a que tenim, que tenim que començar a treballar i això també és una, una feina de tots. Tenim que començar a treballar i a irradiar la proposta en el nostre en l'àmbit de influència de cada col·lectiu i es començar a treballar i que l'equip digan Tècnic Judi està disposat a desplaçar-se per a explicar eh, la idea en què Coms està reballant, què és el que ja n'hi ha fet i explicar la idea que duguem sobre la eh, com està reballant en la LLP sobre lo de la LLP. Dir desplaçar-se, pues, a comarques, a pobles, a barris, etc, etc. que sí que hem acordat ha sigut que, bueno, a segut que dintre en dit lo possible que foren reunions comarcals he dir que el col·lectiu intente el col·lectiu que, que prepare una xarrada d'aquest tipus intente concentrar en una xarrada post pues, el seu un àmbit d'influència més àmple ¿vale? no estar fent tampoc es van estar viatjant a Munyava tots els dies i una cosa més s'oferís eh, i feró saber i s'arribarà per la comunicació que s'ha organitzat la Universitat de València ha muntat en la on el campus de Gandia la Universitat d'Istiu de Gandia un curs sobre participació ciutadana que el coordina Fernando Flores, que és el que va coordinar la primera reunió i és el que va a coordinar pues, la, el treball de la, de la Comissió Tècnica Jurídica, el professor de la universitat, pues això instar a les, les organitzacions pues, dintre de les sobrepositats i si poden pues, a participar en el curs i utilitzar aquest curs com a un element més de discussió i d'aprofundir eh, en la nostra idea de la participació. I això és tot. Alguna... No, ja, és tot? Crec que sí, no? Sí? Sí, més o escolteu, sense més formalitats, si us sembla bé... Hi ha alguna pregunta? Doncs si us sembla bé... Hi ha ja, una cosa, una cosa, recordar-ho. Digues o de la Facebook, de... que és de tot el món de donar el 10. Eres un donador por el saco. <tífolo> a tu no sé. Bueno, el, el tema que hem comentat del Facebook, eh, serà un Facebook cap a fora, però de moment anem a fer un Facebook, o sigui, sea, per exemple, el grup de comunicació anem a tenir un Facebook secret per a nosaltres, que ja ha funcionat. Però hem pensat que seria interessant, i més, de cara a si l'estiu i per en contacte, fer un Facebook secret o restringit, etc. per a tota la gent que tenim la llista de les dades, ho dic perquè si penseu que cal donar més dades, com en farem el formulari, se, se penjarà en la web esta i en el Facebook, perquè la web va avançant per a que ningú se quede sense dir-ho i per tant, feu el boca-orella a les organitzacions que conegueu, que tal vegada un dissabte és massa vindre, però això vol dir que encara que no puguem vindre un dissabte poden participar. Vale. Doncs a banda de que m'agrada molt això de fer un Facebook secret per a 60 entitats. Ja eh? Escolteu, eh, se'n ja més formalitmes. Gràcies per haver vingut. Qui vulga quedar-se a dinar, recordeu que a les 7 és la concentració de xucar viu davant del Palau de la Generalitat i ara els tres grups de treball i les compulsions intentarem refondre-ho i continuar treballant. I, i, I gràcies i endavant. Vinga.